وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل wahdina siratakal mustaqim amma ba'd alhamdulillah malam ini dapat sekali lagi kita bertemu secara maya melalui platform pertubuhan tadbikan darul tauhid cawangan tedah dalam sesi kuliah tafsir Taisir Al-Karim al rahman Fi Tafsir Kalam Al-Manman Tulisan Asyikh Abdul Rahman Ibn Nasir Al-Si'adi Rahimahullah Ta'ala Yang meninggal pada tahun 1376 Hijrah Alhamdulillah Malam ini kita masuk uh, Kepada Tafsir Surah Iza Zul Zilat Tafsir Surah Iza Zul Zilat Dinamakan juga dengan Nama Surah Al-Zalzalah Ataupun surah Al-Zilzal Atau surah uh, Zulzilat uh, Kesemua nama-nama ini Merujuk kepada nama Ataupun perkataan uh, Zilzal Ataupun goncangan itu Goncangan yang sangat hebat uh, Yang terdapat pada ayat yang pertama Daripada surah ini Iza zulzilatil a'udu zilzalaha uh, Kata Syekh Wahia madaniyatun Surah ini uh, Menurut Syekh Termasuk di dalam uh, Kumpulan Surah madaniyah <tuh>. Uh, secara umumnya kalau kita melihat kepada uh, maksad ataupun uh, topik umum uh, surah ini uh, dapat kita lihat membicarakan tentang uh, peristiwa goncangan yang sangat hebat uh, yang berlaku uh, menjelang hari kiamat menjelang kiamat dan di situ diperlihatkan segala amalan manusia sama ada yang baik ataupun yang buruk uh, jadi surah ini memfokuskan kepada uh, menggoncangkan hati manusia surah ini apabila kita baca uh, dengan hati yang uh, takut dan gerun maka ia dapat menggoncangkan hati manusia uh, serta mendatangkan keyakinan tentang perkara yang gaib ini iaitulah hari kiamat termasuk dalam perkara yang ghaib, yang wajib untuk diimani bahawasanya di sana akan berlakunya suatu penghisaban perhitungan yang sangat terperinci terhadap segala kerja buat amalan manusia di dunia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian uh, di sana ada satu riwayat berkenaan tentang uh, sebab nuzul surah ini uh, salah satunya yang seperti yang diriwayatkan oleh mukatil uh, bahawasanya surah ini diturunkan kepada dua orang lelaki yang berada di Madinah yang mana salah seorang daripada dua lelaki ini memandang kecil perbuatan memberi kepada Uh, seorang yang meminta bantuan ataupun meminta sedekah uh, uh, jadi diberikan uh, sedikit bantuan yang berupa sedikit uh, kurma maka salah seorang daripada kedua lelaki ini memandang perbuatan membantu uh, peminta sedekah itu dengan pemberian yang kecil sebagai satu perkara yang uh, ringan yang remeh dan seorang lelaki yang lain bulo uh, memandang mudah uh, dosa yang kecil. Jadi yang satu yang seorangnya memandang kecil perbuatan yang baik yang yang sedikit dan yang seorang lagi memandang remeh dosa yang yang kecil. Maka Allah Subhanahu Taala menurunkan surah ini uh, sebagai Motivasi kepada orang yang melakukan kebaikan Walaupun kecil Dan sebagai suatu amaran Terhadap orang yang melakukan kejahatan Walaupun sedikit Walaupun kecil <coughs> Seterusnya uh, Muslimin dan Muslimat sekalian, uh, Marilah sama-sama kita membaca uh, surah ini Dengan uh, penuh tekun uh, Memahatikan pada setiap ayat Setiap perkataan yang terdapat di dalam surah ini. Alhamdulillahih min al-Shaytanir rohim. Bismillahiirrahmanir zulzilatil anzul zulzalah. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا يَوْمَ إِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَى لَهَا يومئذ يصدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثطال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثطال ذرة شرا يره Alhamdulillah uh, Baik, kita selesai membaca surah ini <coughs> Seperti biasa, kita akan Kita uh, seperti biasa, kita akan melihat uh, sedikit berkaitan dengan uh, tajwid. Uh, pada uh, surah ini, mungkin uh, berkaitan dengan tajwid yang boleh kita sentuh. Uh, antaranya pada huruf uh, Zal. Pada perkataan uh, Zulzilatil Abduzilzalahab. Uh, biasa kita, uh, mungkin ramai orang yang gagal menyebut huruf Zal ini dengan tepat. Uh, pada huruf Zal, adanya... Uh, getaran di situ Az Az uh, Huruf Zal termasuk di dalam huruf uh, lidah Yang mesti uh, disebut dengan mendatangkan sifat uh, getaran itu Jadi dibezakan antara Zal Huruf Zal uh, Hujung lidah di uh, celah gigi Dengan huruf Zal uh, uh, Perlu dibezakan di situ Iza Iza Zul Iza zulzilatil abdu zilzahnya. Iza zulzilatil abdu zilzahnya. Uh, jadi perlu dijelaskan huruf zal di situ jangan ditukar. Iza zulzilati misalnya. Iza zulzilati ataupun iza zulzilati perlu disebut uh, dengan jelas. Jika zulzilah til abuzilzalha, pada huruf zal huruf zai di situ huruf zai, ludi biza dengan huruf zal. Kemudian antara perkara yang antara tempat yang selalu juga orang silap pada ayat yang ketujuh dan kelapan, fman yamal nizqal daratin khairan yara di situ pada zarratin khairan di situ tanwin selepasnya adalah huruf kha huruf kha termasuk di dalam huruf idham halqi huruf yang huruf halqum yang mesti dibaca dengan jelas berbeza dengan pada ayat yang ke-8 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْ يَرَ pada perkataan ذَرَّةٍ شَرَّن di situ tanwin selepasnya huruf shin dan uh, huruf shin termasuk di dalam huruf ikhfa yang mesti dibaca uh, dengan dengung pada ikhfa Berbeza dengan Zarratin khairan Di sini uh, Sebahagian uh, Ataupun mungkin sebahagian orang uh, Membaca dengan uh, Dengung kedua-duanya Zarratin khairan Zarratin khairan sebab Selepas itu Zarratin syaran nah, Jadi yang betulnya adalah Pada ayat yang ketujuh di situ Zarratin khairan tidak dibaca dengan uh, Dengung Sebaliknya dibaca dengan jelas ذَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَ perlu dibaca dengan jelas pada ذَرَّةٍ dijelaskan bunyi nun di situ dan pada ayat yang ke-8 ذَرَّةٍ شَرَان di situ uh, bunyi nun itu disembunyikan dan didatangkan dengan dengur dharwatisyarrayah baik jadi sekayat itu saja yang nak disentuhkan berkaitan dengan tajwid mudah-mudahan kita dapat membaca surah ini dengan sempurna dari sudut tajwidnya insya-Allah dan seterusnya muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahuwataala sekalian kita lanjutkan lagi dengan melihat kepada tafsir Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid amin <coughs> semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat daripada Syekh di dunia dan akhirat qala rahimahullah yukhbiru ta'ala 'amma yakunu yawma qiyamah wa anna al-adha تتزلزل وترجف وترتج حتى يسقط ما عليها من بناء ومعلم فتندك جبالها وتسوى تلالها وتكون قاعا صفصفا لا عوج فيها ولا أمتاء وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَوَ لَهَا أَيْمَا فِي بَطْنِهَا مِنَ الْأَمْوَاتِ وَالْكُنُولِ Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu tentang uh, apa yang akan berlaku pada hari kiamat Bahawasanya bumi akan bergoncang dengan kuat Tata Bergoncang dengan kuat Dalam bahasa Arab. Kalau Zalla Maksudnya uh, bergerak Ataupun uh, bergerak daripada tempatnya Zalla Ataupun uh, tergelincir Zalla nah, Tetapi bila diulangkan Kata itu Zal Zalla Maksudnya dia bukan satu gerakan Kalau Zalla itu Satu macam orang yang tergelincir Itu dia satu sekali gerak Sahaja tergelincir maksudnya dia lari daripada tempatnya yang asal ha, terlari daripada tempatnya asal dengan sekali gerakan tetapi zal-zala di situ adanya pengulangan ini sangat uh, halus dan sangat uh, detailnya bahasa Arab yang kita lihat uh, hata kepada pembentukan perkataannya itu dari sudut morfologinya uh, binaan katanya itu uh, sudah menggambarkan tentang Uh, makna perkataan itu jadi misalnya perkataan kalau zalla itu satu gerakan tapi zal zala seolah uh, perkataan itu berulang zal zala memberi kepada makna bukan sekali gerak tetapi gerakan yang berkali-kali gerakan yang berkali-kali yang berulang-ulang zal zala yang kita terjemahkan dengan perkataan goncang jadi goncang ini dia bukan uh, sekali gerak yang disebut dengan goncang itu berkali-kali itu disebut dengan goncangan uh, jadi dalam uh, perkataan Arab goncang itu disebut dengan zal-zala uh, goncangan yang kuat jadi uh, bentuk perkataan itu memberi gambaran tentang uh, makna tentang makna perkataan tersebut. Sama juga misalnya kalau kita tengok perkataan was-wasah contoh. Kita pernah sebut semalam dalam surah An-Nas was-wasah perkataan itu bila dari sudut bunyinya misalnya was-wasah. Ada bunyi desiran itu, bunyi desiran itu yang menggambarkan tentang makna perkataan was-wasah, bisikan yang kita sebut dengan bisikan. Seperti orang yang berbisik yang bunyinya itu uh, Seperti bunyi uh, Perbuatan membisik itu S -s -s. Uh, Jadi dalam bahasa Arab uh, Membisik itu disebut dengan Was-wasa Bunyi desiran itu apabila seorang yang Berbisik yang bunyi tidak jelas Tetapi hanya dengar bunyi macam bunyi uh, Bunyi bisikan itu Dan uh, bisikan, bisikan itu tidak berlaku Sekali sahaja Orang yang membisik membisik bisikan. Sebab itu perkataan itu berulang was wasa. was Waswas uh, uh, Bisikan Waswas was sebenarnya adalah bisikan uh, Jadi bisikan yang dimaksudkan dalam surah An-Nas itu adalah bisikan yang bukan sekali bisik Tetapi bisikan yang berulang kali uh, Begitu juga dengan perkataan uh, Zilzal ini Maksudnya adalah goncangan yang Yang kuat yang berlaku berulang kali seperti yang kita lihat dalam uh, gempa bumi, uh, gempa yang kita sebut dengan gempa bumi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kita pada hari kiamat nanti bumi ini akan bergoncang dengan goncangan yang kuat. Water jufu akan bergetar. Water tajju na bergerak. Uh, semua ni adalah perkataan yang hampir sama, hampir sama maksudnya yang kita sebut kita sebutlah gempa ke goncang uh, bergetar, bergerak daripada tempatnya hatta yasquta ma'alaiha min binain wa ma'lam jadi goncangan yang sangat hebat ini akan menyebabkan uh, roboh dan jatuh segala binaan ataupun mercu tanda yang terdapat di atas muka bumi ini Segala benda yang berdiri Yang berada di atas muka bumi ini Akan tumbang Akan jatuh Akan roboh Fetendaku jibaluha Sehingga bukit bukau akan hancur Watasawwa tilaluha Begitu juga Tilal ini maksudnya adalah uh, uh, Telah uh, Banjaran Banjaran kalau bukit itu satu satu bukit, tetapi gabungan daripada bukit ini akan membentuk banjaran maka banjaran itu juga akan musnah dan menjadi rata kita tahu bentuk keadaan bukit ini yang akan menjadikan suatu tempat yang tinggi daripada dataran bumi yang biasa jadi, bumi kita ini ada bukit bukau. Bukit bukau inilah yang akan uh, <coughs> dari satu sudutnya adalah menjadi suatu pasak kepada bumi yang disebut dengan uh, uh, autada sebagai pasak paku kepada bumi yang uh, mengukuhkan kedudukan bumi itu sehingga bumi tidak uh, bergoncang ataupun bergerak. Dan uh, bumi uh, dan uh, bukit bukau ini juga menjadi Mercu tanda kepada kepada Bumi Kita dapat melihat Bukit daripada jauh Boleh menjadi sebagai landmark Sebagai mercu tanda Kepada sesuatu tempat Ini antara faedah-faedah bumi Kenapa Allah SWT menjadikan bumi ini Tetapi pada Apabila berlakunya kiamat ini Maka bumi ini akan Hancur musnah akan tidak ada sudah tidak menjadi mercutanda yang membezakan antara uh, bukit itu dengan dengan tanah pamah dengan tanah uh, dataran biasa apabila dia apabila bukit itu hancur lebur dan menjadi rata watakunu qa'an saf safa uh, bukit buka itu juga banjaran itu akan menjadi uh, tanah rata yang licin la'i wajafihi wala amta sehingga tidak ada kawasan yang rendah ataupun tinggi maksudnya segala bukit bukau ini akan hancur akan musnah sehingga kesemuanya dilihat seperti sama menjadi satu dataran yang luas yang sama uh, saya ingat sepanjang kita hidup ataupun dalam sejarah manusia ini uh, pelbagai gempa bumi yang telah berlaku pelbagai goncangan yang telah berlaku tetapi tidaklah sampai ke tahap kita melihat atau kita mendengar berita berlakunya gempa bumi yang hebat sehingga uh, salah satu bukit hancur saya ingat belum, ada, belum pernah lagi kita mendengar berita yang kita mungkin kita pernah dengar apabila berlaku gempa akhirnya terbelah uh, bumi terbelah dan menelan segala uh, yang berada di uh, atasnya tetapi belum lagi lah kita dengar sehingga terdapat bukit yang hilang misalnya kerana hancur dan ditelan bumi ataupun menjadi rata nah, tetapi inilah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan pada hari kiamat nanti iza zul zilatil ardu zilzalah ketika mana bumi itu bergoncang dengan goncangan yang sangat hebat, sangat dahsyat goncangan yang sangat kuat kita di Malaysia mungkin tidak uh, begitu sensitif dengan perkara ini ataupun tak perasan tentang uh, situasi gempa ini uh, dan kita mungkin tidak boleh dapat menggambarkan tentang kenahsyatan gempa ini seperti mana negara-negara uh, yang, yang lain yang biasa berlaku gempa uh, di Jepun misalnya di, selalu kita dengar gempa di Jepun, Hatta di Indonesia pun ada tempat-tempat yang berlaku gempa di negara-negara jiran kita kita dah, negara Malaysia tidak termasuk di dalam kawasan yang berlaku gempa kalau ada pun kita hanya menerima kesan daripada negara-negara jiran yang berlaku gempa itu pun kita dah kelangkabut kita dah risau tetapi negara yang memang selalu berlaku gempa memang mereka dapat menggambarkan betapa dahsyatnya gempa itu kita kata gempa yang biasa bukan gempa yang apa yang Allah SWT gambarkan di dalam ayat ini pada hari kiamat yang akan memusnahkan uh, bumi uh, gempa yang akan memusnahkan bumi. Ah. Uh, Katakan kata Allah Subhanahuwataala wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan uh, bumi akan mengeluarkan ai ma fi batniha minal amwati wal kunuz dan bumi akan mengeluarkan asqalaha itulah apa yang terdapat di dalam asqalaha itu beban beban berat asqal beban berat yang dikandungnya yang berada di dalam perut bumi apa yang terkandung di dalam perut bumi minal amwati wal kunuzi antara yang dikandung di dalam perut bumi yang menjadi beban kepada bumi ini adalah mayat-mayat orang-orang yang Uh, telah mati dan ditanam di dalam bumi, di dalam perut bumi. Gitu juga uh, segala isi bumi, segala perbendaharaannya, segala yang uh, apa yang kita sebut dengan uh, ganjian atau bahan terkadar dan sebagainya, yang berada di dalam perut bumi, yang berada di dalam bumi. Maka apabila berlakunya gempa ini, maka bumi akan memuntahkan mengeluarkan apa yang tertanam di dalam di dalamnya di dalam purba bumi itu maka bumi akan terbelah terbongkar akan uh, memuntahkan segala isinya kemudian kata Allah subhanahu wa taala وقال الإنسان مالها antara uh, situasi yang berlaku, akan berlaku juga pada hari uh, kiamat ini, hari kebangkitan, maka manusia akan bertanya. Walaul wa insanu malha, apabila jika raa, walaul insanu jika raa, ma'araha ra min al-amr al-ghaib, -azim mustaqdiman dzalikah malha, ay ayu shayin arraha lha. Manusia ketika itu Uh, apabila melihat apa yang menimpa mereka daripada perkara yang besar ini dalam keadaan yang terpegun dan terpinga-pinga, maka mereka akan kata malah. Apakah yang telah jadi kepada bumi ini? Walaul insan malah. Kebenaran kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yooma idzin tuhaddi tu pada hari itu Bumi akan menyampaikan beritanya Tuhadisu Akan menceritakan Ataupun akan menyampaikan Akhbaraha beritanya Ayy Tashadu ala al-amilina bima amilu Ala zahriha min khairin wa syar Fa innal arda min jumlatishuhudin Lathina yashhaduna ala al-ibadi bi-a'malihim ذَلِكَ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا اَيْ أَمَرَهَا أَن تُخْبِرَ بِمَا عَمِلَ عَلَيْهَا أَن تُخْبِرَ بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا فَلَا تَعْصِي لِأَمْلِهِ Pada hari itu يَوْمَ اِذِن تُحَدِّثُ Pada itu bumi akan menyampaikan atau menceritakan akhbaraha yani menyaksikan atau menjadi saksi terhadap para pelaku yang melakukan perbuatan di atas di atasnya. Allah dihamin khairin washar. Bumi pada ketika itu akan menjadi salah satu saksi yang akan menceritakan semula apa yang telah dilakukan oleh manusia ketika mana manusia itu berada di atas uh, muka bumi ini. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Maka, bumi ini termasuk di dalam uh, kumpulan saksi. Salah, salah satu saksi yang akan menyaksikan. Yang akan menja, menjadi saksi terhadap amalan perbuatan hamba-hamba Allah SWT. Bi'anna ya, rabbaka awhala. Yawma izin tuhadithu akhbaraha bi'anna rabbaka awhala. Yang demikian itu, kenapa bumi ini akan... Benar-benar menjadi saksi dan menceritakan apa yang telah dilakukan oleh manusia, kerana ayamarohah antuk bira bi ma'aminah alaiha. Kerana Allah subhanahu wa taala telah memerintahkan bumi ini untuk memberitahu apa yang telah dilakukan di atas muka bumi ini, maka bumi ini patuh dan tidak mengingkari perintah Allah subhanahu wa taala. فلا تعصي أمليه يوم إذين يصدر الناس أشتاتا. قلت الله سبحانه وتعالى يوم إذين يصدر الناس أشتاتا. من موقف يوم يصدر الناس من موقف القيامة حين يقضي الله بينهم أشتاتا أي فرقا متفاوتين ليروا أعمالهم ay li yuryahumullahu ma amilu minas sayyati wal hasanati wa yuryahum jaza'ahu muwaffara pada hari itu <coughs> manusia akan keluar dari kubur masing-masing manusia akan keluar daripada kubur masing-masing ataupun daripada Tempat berlakunya kiamat Min mawtifi al-qiyama Ketika mana Allah subhanahu wa ta'ala mengadili mereka Ashtatan Mereka keluar dalam Kelompok-kelompok Kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza Mereka akan keluar Dan akan Uh, menyertai uh, kumpulan masing-masing dan uh, situasi pada hari kiamat itu bukanlah uh, kesemuanya sama berbeza-beza al-yuro' a'malahum tujuannya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan sama ada asyiyat kejahatan ataupun al-hasanat kebaikan dan Allah SWT akan menunjukkan kepada mereka Balasan mereka secara sempurna Keseluruhannya Dan ini berulang kali Diceritakan Di dalam Al-Quran Dalam banyak tempat Bahawasanya dunia ini adalah tempat Untuk kita melakukan amalan Dunia adalah tempat amal Tempat untuk kita beramal Uh, dan di akhiratlah tempat kita akan menerima balasan setiap amalan kita secara sempurna secara keseluruhannya Kerana dunia ini sangat kecil dan sangat terbatas jika nak dibandingkan dengan akhirat yang lebih luas dan tidak ada penghujungnya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak uh, menyempurnakan segala Amalan manusia di dunia ini maka uh, ia tidak akan uh, mencukupi. Tidak uh, kita kata tidak sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan yang Maha Kaya yang mempunyai khazanah yang sangat luas yang mempunyai kekayaan yang sangat banyak yang ingin memberikan ganjaran yang sangat besar kepada hamba-hambanya yang baik yang taat dan soleh. Allah nak bagi ganjaran yang sangat hebat, tetapi kalau nak diberi di dunia ini, dunia ini sangat kecil dan terbatas yang tidak dapat menampung segala pemberian dan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat hebat dan luas itu. Begitu juga sebaliknya pada orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala juga mempunyai hukumannya yang sangat berat dan sangat dahsyat yang tidak dapat uh, disempurnakan uh, kedahsyatan hukuman itu di dunia ini yang terbatas uh, jadi, uh, ini kita kata dua sudut ekstrim yang akan berlaku dan tidak mungkin dapat disempurnakan uh, di dunia ini yang yang kecil dan terbatas maka kerana itulah inilah di uh, disinilah letaknya Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Kehidupan yang kedua Selepas dunia ini Dunia ini hanyalah Tempat persinggahan Tempat untuk Manusia Melakukan Tempat ujian Tempat ujian Darul balak Tempat ujian untuk manusia itu Eee menjadi satu medan perlumbaan kepada manusia untuk uh, dia uh, melakukan amalannya sama ada baik ataupun sebaliknya maka uh, balasan itu tidak diberikan ke semuanya di dunia ini mungkin ada kebaikan-kebaikan uh, yang dibalas di dunia mungkin ada kejahatan-kejahatan yang dihukum di dunia tetapi tidak kesemuanya ia bukanlah balasan yang sempurna yang yang menyeluruh sebaliknya balasan yang menyeluruh dan sempurna ini akan diberikan di akhirat dan itulah tempat yang paling sesuai sesuai dengan kedudukan Allah SWT Tuhan yang maha kaya Tuhan yang maha berkuasa atas segala-galanya di dunia ini terbatas Maka di sanalah uh, kita akan melihat uh, segala-galanya bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan segala amalan, menyempurnakan uh, ganjaran yang baik bagi segala kebaikan dan menyempurnakan uh, hukuman yang dahsyat bagi segala uh, kejahatan. Alhamdulillah. seterusnya kata Allah subhanahu wa ta'ala bagi melanjutkan lagi uh, gambaran tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan akan membalas segala amalan manusia ini itu kata Allah subhanahu wa ta'ala فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ قال الشيخ رحمه الله تعالى وهذا شامل عام للخير والشر كله لأنه إذا رأى مثقال ذرة التي هي أحقر الأشياء وجوز عليها فما فوق ذلك من باب أولى وأحرام كما قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محبرة Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah berfirman kepada mereka: "Sesungguhnya aku akan menghukum mereka karena mereka telah berbuat dosa-dosa yang berat. Dan mereka telah berbuat dosa-dosa yang berat. Dan mereka telah berbuat dosa yang berat. Kebaikan Walaupun sebesar Walaupun seberat Zarah Sebesar ataupun seberat Zarah Ya Rahu Maka Maksudnya dia akan melihatnya Di sini ada jumlah syartiyah Dan jawabnya Jumlah syartiyah di sini Maksudnya Barang siapa yang melakukan Maka dia akan mendapat Barang siapa yang melakukan Maka dia akan melihat Dia akan melihat itu Adalah jawapan kepada syarat di sini Syaratnya adalah melakukan uh, perbuatan maka hasil kepada syaraat atau menjadinya jawabu syartiy di sini natijahnya ataupun hasilnya adalah dia akan melihat uh, ganjaran terhadap ataupun balasan terhadap perbuatan tersebut begitu juga wa may ya'mal mithqala dharatin shariran maka siapa yang melakukan kejahatan walaupun seberat zarah Maka dia juga akan melihat Balasan terhadap Kejahatannya itu Kata syekh di sini Wahada syamilun amun Ayat ini Ataupun uh, Perkara ini adalah Menyeluruh syamilun Amun dan umum Bagi setiap Kebaikan dan juga setiap kejahatan Setiap kebaikan dan setiap kejahatan maksudnya tidak ada perkara yang terkecuali tidak ada yang uh, ter terkeluar daripada perkara ini karena jika ra mithqal al-dharrah yang ia ahqar al-asyya' wujuz 'alayha fama fawqa dhalika min bab awla wa ahram walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut uh, perkara yang paling kecil seperti kata syekh di sini kerana Sekiranya dia melihat perkara yang paling kecil mithqala dzarrah amalannya yang paling kecil walaupun seberat zarah seberat zarah di sini untuk menggambarkan perkara yang paling kecil sekiranya ada yang lebih kecil daripada zarah maka itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang paling kecil paling ringan kita boleh katakan zarah ataupun habuk ataupun atom apa sahaja yang digambarkan sebagai perkara yang paling halus dan paling kecil itulah yang dimaksudkan oleh Allah SWT di dalam ayat ini uh, maka sesiapa sahaja yang melakukan sama ada kebaikan ataupun kejahatan yang paling kecil maka dia akan melihat balasannya Wajuziyya Aleha dan dia akan mendapat balasan terhadap perkara yang paling kecil itu. Kama Fauqadzalika minba bi Aula wa Ahram maka kalau perkara yang paling kecil pun akan dibalas oleh Allah Subhanahuwataala apatah lagi perkara yang lebih besar daripada itu sudah tentulah lebih Aula lebih berhak lebih patut untuk Allah Subhanahuwataala membalasnya. Benda-benda kecil pun Allah kira. Apatah ha, lagi dengan benda-benda yang lebih besar. Ha, ini seperti mana uh, firman Allah Subhanahu SWT uh, pada hari yang setiap nyawa, setiap jiwa akan mendapati apa yang dilakukannya. Daripada kebaikan itu akan di uh, hadirkan. Akan dibentangkan uh, di hadapannya. Dan apa uh, dan dan uh, apa sahaja kejahatan yang dilakukannya juga akan dibentangkan di hadapannya sehingga dia bercita-cita atau berharap uh, perbuatan jahatnya itu akan uh, dijauhkan daripadanya dengan jarak yang sangat jauh maksudnya nak digambarkan daripada ayat ini pada hari kiamat nanti akan berlaku Suatu situasi, Suatu keadaan yang mana manusia akan uh, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala di dalam mahkamah Allah Subhanahu Wata'ala. Di situlah hari perhitungan, penghisaban akan dibentangkan segala amalannya, yang baik ataupun yang buruk. Kesemuanya akan dibentangkan di hadapannya. Inilah uh, amalan baik kamu, solat kamu, uh, puasa kamu bacaan Al-Quran kamu zikir kamu, doa kamu dan sebagainya walaupun sedekah kamu walaupun kecil walaupun sedikit yang mungkin sedekah satu sen, yang paling sedikit tak ada lagi dah lebih kecil daripada satu sen. maksudnya kalau lah kita katakan sepanjang dia hidup di dunia hanya satu sen yang pernah dia sedekahkan satu sen itu juga akan dikira oleh Allah SWT dan akan ditunjukkan Uh, ganjaran ataupun balasan bagi perbuatannya itu begitu juga sebaliknya bukan sahaja kebaikan yang akan di uh, audit, akan dibentangkan di hadapannya, begitu juga amalan-amalan buruk perbuatan-perbuatan buruk yang dia lakukan sama ada uh, perbuatan buruk yang lahir daripada hatinya sifat hasad dengkinya sifat sombongnya walaupun sedikit walaupun kecil uh, apa lagi dosa-dosa uh, uh, hati ini perkara-perkara uh, yang yang mengotori hati ini uh, sifat sombong dan sebagainya begitu juga apa yang lahir daripada uh, matanya misalnya dengan melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT walaupun sedikit Uh, mulutnya itu perkataan-perkataan uh, kesat uh, perkataan yang sia-sia uh, mengumpat uh, perkataan yang kesat mak maki orang dan sebagainya uh, perkataan yang sarkastik uh, yang mungkin telah mengguris hati orang yang dia sekarang macam tak ada apa-apa uh, lawak-lawak misalnya gurawan -gurawan yang gurauan-gurauan yang dia se Uh, menghiburkan dia itu tetapi tanpa sedar sebenarnya dia telah uh, mencalar hati seorang manusia tak kira lah apa sahaja uh, kejahatan, dosa mungkin uh, rasuah mungkin uh, penyelewengan walaupun satu sin uh, penyalahgunaan harta, penyalahgunaan kuasa penyalahgunaan uh, dan sebagainya semua bentuk-bentuk kesalahan yang mungkin uh, dilihat kecil dosa-dosa yang mungkin dirasakan uh, sikit hari ini banyak Allahumma s.a.w semoga Allah s.w mengampuni dosa kita uh, memaafkan kita dan melepaskan kita daripada hukuman-hukuman dosa ini uh, banyak uh, dosa yang berlaku di hujung jari uh, dengan uh, telefon yang ada di tangan kita hari ini uh, banyak Dosa yang dapat dilakukan dengan begitu mudah sekali dengan hanya sekali calit dengan hanya sekali scroll satu scroll atau sekali tekan uh, kedua-duanya boleh berlaku. Kebaikan yang boleh kita dapat yang kita rasakan mudah saja sekali tekan atau sekali scroll atau sekali send sekali share dan sebagainya uh, sekali tweet. Tetapi yang kita rasakan ringan tetapi kesannya itu sangat besar. Boleh jadi kebaikan berantai yang kita akan dapat ataupun kejahatan berantai yang kita akan dapat. Yang kita tidak tahu di mana penghujung rantaian itu. Inilah perkara yang sangat kita kalau kita fikir dengan betul-betul uh, ketika kita merenung ayat ini. Uh, kalau kita share dan kita dapat, hanya dapat pada satu orang saja itu pun sudah sebenarnya satu uh, uh, kalau dalam konteks kejahatan itu yang telah di luar kawalan kita pada satu orang mungkin satu orang itu akan share pada satu orang yang lain dan sebagainya uh, tetapi kalau kita, lah, kita kata kita share pada satu orang dan terhenti pada dia itu pun telah dikira oleh Allah SWT apatah lagi yang telah sampai kepada orang lain dan di-share entah keberapa orang mungkin puluhan, mungkin ratusan mungkin ribu, mungkin jutaan orang yang akan uh, menyebarkan uh, kesalah, uh, kejahatan itu maka seperti mana kebaikan pada hari ini melalui teknologi ini akan dapat mendatangkan kebaikan yang sangat banyak manfaat yang sangat banyak, begitu juga dengan keburukan juga akan mendatangkan kesan rantaian keburukan itu yang sangat dahsyat yang tidak dapat kita gambarkan betapa uh, kebaikan ataupun kejahatan itu akan terus berjalan dan mengalir mungkin tanpa henti alam kita tak tahu mungkin sehingga sampai kita mati pun kalau ada kebaikan dan keburukan itu yang kita uh, lakukan melalui perantaraan uh, gadget dan sebagainya ini Allah Alam kita tak tahu, mungkin sampai setelah kita mati juga, apakah itu terus berjalan, terus akan di share, terus akan diulang, di uh, di up, kan semua statusnya dan sebagainya. Wallahu taala ahu. Jadi kerana itu uh, sangat perlu untuk kita berhati-hati atas asas ini, atas uh, ayat ini yang kita bacakan فَمَن يَعْمَل مِثْقَال ذَرَّة خَيْرًا يَرَه maka ia akan menyamai misqal yang ra. Walaupun sekecil-kecilnya yang kita rasakan sangat kecil, mungkin satu perkataan, satu tulisan, satu huruf dan sebagainya yang kita sumbangkan sama ada pada kebaikan ataupun kejahatan, satu perkongsian dan sebagainya, ia tidak pernah terlepas daripada perhitungan Allah Subhanahuwataala. Mungkin kita telah melupakannya. Mungkin kita merasa itu satu perkara yang kecil, yang tidak pernah kita fikirkan kesana akibatnya di akhirat lah, tetapi ia berada di dalam uh, perhitungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana akan datang saatnya itu, ketika mana kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibentangkan di hadapan kita, barulah kita teringat apa yang pernah kita lakukan, sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Sudah tentulah dalam situasi tersebut Kalau ada kebaikan yang kita lakukan Walaupun ia sangat kecil Maka ia sudah cukup Untuk memberikan uh, Nafas uh, Pengharapan kepada kita Untuk kita mendapat Sedikit uh, talian hayat Bantuan untuk kita uh, Melangkah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu SWT Begitu juga Sebaliknya, kalau ada Walaupun Setitik ataupun Sebesar zarah kejahatan yang pernah kita lakukan, yang kita tidak mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang didatangkan semula, dibentangkan semula daripada kita di akhirat untuk dinilai dan diperhitungkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihukumkan. Balasannya, aku sudah tentulah ia menjadi sesuatu yang perkara yang sangat. Uh, menggerunkan kita dan mendatangkan penyesalan yang sangat hebat di dalam situasi itu yang kita sangat-sangat mengharapkan adanya kebaikan dan kita sangat-sangat mengharapkan supaya segala kejahatan yang pernah kita lakukan itu dilepaskan daripada diri kita tidak dikaitkan dengan dengan kita, kes-kes yang disabitkan yang telah sebenarnya kes-kes yang terbukti, yang dibuktikan memang kita lah pelakunya dengan rekod-rekod yang sangat jelas dengan bukti-bukti yang sangat jelas antaranya dengan saksi-saksi yang didatangkan antaranya adalah seperti mana dalam konteks surah ini bumi itu menjadi saksi kepada perbuatan kita bumi yang kita tinggal di atasnya itu akan menjadi saksi mana ada orang atas dunia ini yang melakukan kebaikan ataupun kejahatan dia berada di atas dunianya, bukan berada di bumi yang lain maka sudah tentulah tidak ada tempat yang uh, tidak ada tem, ataupun tidak ada keadaan yang ketika mana kita melakukan sesuatu perbuatan itu bumi tidak boleh menjadi saksi kepada kita. Maka apabila Allah mendatangkan bumi menjadi saksi pada kita, sudah tentu kita kita tidak akan dapat terlepas daripada penyaksian bumi itu. Bumi sentiasa menjadi saksi uh, kepada kita. Itu baru bumi. Uh, di sana ada lagi saksi-saksi yang lain. Yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, uh, pada situasi dan seperti mana yang uh, di di khabarkan melulu i nas-nas semada al-Quran atau hadis uh, pada hari itu kulit kita akan menjadi saksi kepada diri kita bayangkan tuan-tuan kulit kita mana ada orang yang melakukan perbuatan tanpa kulit maksud dia ketika dia melakukan perbuatan itu dia tidak tidak ada kulit tidak ada, tidak ada manusia yang melakukan sesuatu perbuatan di atas dunia ini Melainkan dia berkulit Kulitnya itu ada bersama-sama dengan dia Kulit itu akan dijadikan saksi, akan menjadi saksi kepada uh, perbuatannya itu Sama ada yang baik atau yang buruk Kaki dan tangannya akan menjadi saksi Orang yang melakukan perbuatan sudah tentu sama ada dia melakukan dengan tangan ataupun dengan kakinya kaki dan tangannya itu akan menjadi saksi kepada dirinya mulut ketika itu akan dikunci rapat dan kita tahu kita di dunia di, di dunia juga mulut inilah yang selalu uh, menipu diri kita dan menipu orang lain menyembunyikan kesalahan kita pada hari itu mulut tidak akan lagi dapat mempertahankan diri kita kaki dan tangan anggota-anggota yang lain yang akan menjadi saksi kepada diri kita para malaikat para pencatat amalan akan menjadi saksi kepada diri kita mungkin saksi-saksi yang terlibat dalam saksi-saksi yang lain yang terlibat dengan kejahatan kita juga akan dihadirkan, didatangkan menjadi saksi kepada kita pelaku-pelaku syirik, penyembah-penyembah bahala akan didatangkan bahala itu yang akan menjadi saksi bahkan akan uh, menjadi beban hujah kepadanya, dimana uh, bahala-bahala itu akan melepaskan dirinya uh, dan menjadi uh, beban hujah kepada uh, pelaku syirik itu manusia-manusia uh, yang ditadimi, binatang-binatang mungkin teman-teman yang, yang Uh, Dia nya juga akan dibawa untuk diadili dan dijadikan saksi. Maksudnya di dalam mahkamah Allah ini lebih dahsyat lagi daripada mahkamah dunia ini, di mana tidak mungkin seseorang itu akan dapat terlepas daripada pengadilan Allah Subhanahu Wataala. Disitulah setiap manusia akan diadili dengan seadil adilnya, <tuh> seadil adilnya dengan segala bukti dengan segala saksi yang akan dihadapkan kehadapannya yang dia tidak ada lagi jawapan yang lain untuk melepaskan dirinya sehingga manusia pada hari itu menjadi hairan sehingga ke tahap ini Allah Subhanahu taala merekod segala amalan benda yang dia dah lupa mungkin dia anggap remeh yang dia dia tak sangka Allah Swt merakam segala perkara itu dan mendatangkan semula, menghadapkan kepadanya untuk diadili. Wajah Duma Amilu Hal Berong. Kesemua yang telah dia lakukan di dunia ini dalam masa-masa yang telah berlalu yang dia tinggalkan, rupa-rupanya Allah Swt akan mendatangkan semula amalan-amalan yang telah dilakukannya itu pada masa yang lepas. Adi dia hadapannya menjadi saksi dan mujah ke atas dirinya untuk diadili dengan adil-adilnya. Wa hadafihi targhibu fi fi'l khayr. Maka kerana itu hanya ada dua keadaan. Bagi mereka yang uh, berusaha keras, berusaha sungguh melakukan kebaikan. Walaupun perkara yang sangat kecil, kebaikan yang sangat kecil, yang sangat sedikit. Tetapi dengan penuh keikhlasan dengan dengan jalan yang betul walaupun kecil maka dengan ayat ini akan menjadi uh, galakan motivasi untuk dia terus melakukan perbuatan tersebut walaupun sedikit mungkin kita kata ada orang yang dia istiqamah di dalam bersedekah walaupun hanya seringgit setiap hari mungkin kita kata sepuluh sen uh, sekupang, setiap hari sekupang setiap hari sekupang tetapi dengan penuh keyakinan bahawasanya uh, sedekah itu ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu tidak akan mensia untuk dia melakukan uh, perkara kebaikan. Perkara kebaikan ini sangat banyak. Tidak semestinya dalam perkara ibadah-ibadah yang khusus. Uh, semua perkara yang uh, mungkin kita kata uh, zikir yang ringan di lidah itu uh, dengan subhanallah dengan alhamdulillah dan disiplin yang, di, yang dilafazkan iaitu uh, keyakinan yang ada di dalam hati iaitu kesabaran redha doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang yang kadang-kadang kita tak nampak ataupun kita tak perasan tak sedar itu semua termasuk di dalam perkara-perkara kebaikan yang ada yang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apa lagi <tuh> amalan-amalan yang kita lakukan yang manfaatnya itu uh, uh, manfaatnya itu dapat uh, dirasai oleh orang lain bantuan-bantuan yang kita berikan sama ada dengan wang ringgit sama ada dengan tenaga sama ada dengan idea dan dan uh, fikiran, buah fikiran yang kita berikan walaupun kecil idea-idea ha, yang kita kongsikan ha, kita puas otak, fikir macam mana nak Uh, sebarkan kebaikan uh, mungkin dalam konteks uh, media sosial status-status yani yang kita tulis uh, untuk memberikan kesan kebaikan yang kita kongsikan walaupun sedikit walaupun sedikit maka uh, sudah tentu ada nilaian ada nilainya di sisi Allah SWT ada orang mungkin dia tak boleh nak uh, uh, tulis Benda yang banyak Tapi boleh share saja Boleh share uh, Al-Quran Bacaan Al-Quran Boleh share Bacaan doa yang baik Boleh share uh, Hadis-hadis Benda-benda yang baik Konten-konten uh, yang baik uh, Tetapi dia uh, Sebal luaskan Dia sharekan Dan secara konsisten istiqamah. Walaupun sedikit Mungkin satu hari Hanya satu hadis yang dikongsikan uh, Tetapi istikamah betul-betul. Kau sudah tentu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sia-sia. Dia mungkin tidak dapat melihat hasilnya. Mungkin tak ada orang yang like pun. Kau Al-Quran, nanti kau hadis. Tak ada orang yang komen, tak ada orang yang like. Tetapi bukan itu tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu juga dengan uh, walau walaupun walaupun sedikit. Ah uh, sedekah al perkara yang baik bantuan-bantuan yang diberikan dan sebagainya kebaikan yang banyak sama ada amalan untuk pribadi ataupun apatah lagi amalan yang mendapat manfaat kepada orang lain wa at-tarhibu min walau haqiran dan begitu juga ayat ini akan mendatangkan tunderunan bagi orang yang melakukan kejahatan walaupun Kejahatan itu dilihat uh, Remeh Mungkin okay, ada orang kata Alah Status dia pun, pun Ataupun mungkin kita kata Alah uh, Buang sampah dia pun Misalnya Benda-benda yang kecil yang kita rasa macam Tak ada apalah uh, uh, Gurau je Melawak je Tetapi sebenarnya dia Ada kesan yang buruk termasuk di dalam perkara-perkara yang buruk yang keji, yang dilarang oleh syarak di sisi Allah subhanahu taala maka kalau kita memahami ayat ini dengan betul kita sudah tentu akan dapat mendatangkan kegurunan di dalam hati kita untuk kita berhati-hati untuk kita berfikir banyak kali dalam apa juga yang kita lakukan tak kira masa dan tak kira keadaan. Karena itu orang sebagai seorang Muslim yang yakin tentang adanya hari pembalasan, uh, maka dia akan sentiasa uh, berhati-hati, berkira-kira dengan apa yang akan dia lakukan. Dan itulah taqwa. Itulah apa yang kita sebutkan dengan taqwa uh, yang akan, maksudnya amalan-amalan yang akan dilakukan untuk menjaga dirinya daripada Disember oleh api narku Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Allah subhanahu wa ta'ala sekalian Mungkin uh, Kita dapat uh, Melihat sedikit lagi Apa yang uh, Terdapat di dalam uh, surah ni Misalnya Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebut uh, Kita lihat daripada awal Iza juziatil audu Zizala Kataan uh, Zizal itu disebut uh, sebanyak dua kali untuk Menggambarkan betapa dahsyatnya Goncangan yang akan Berlaku pada hari kiamat ini dan uh, <coughs> disebutkan uh, goncangan itu akan berlaku pada uh, pada bumi ini untuk uh, menggambarkan uh, betapa dahsyatnya goncangan goncangan bumi ini. Allah tidak menyebut tentang uh, goncangan uh, gunung berapi dan sebagainya, tetapi menyebut tentang bumi itu sendiri yang akan akan bergoncang maka sudah tentulah apa sahaja yang berada di atas muka bumi ini akan akan hancur dan musnah dan seperti mana yang Allah SWT sebut juga di dalam surah dalam surah ayat yang lain dalam surah Al-Hajj Allah berbual inna zazatassati <tos> shay'un azim goncangan hari kiamat itu adalah, sesuatu, adalah, adalah suatu goncangan yang sangat hebat yang tidak pernah kita lihat dalam sejarah hidup manusia ini Uh, gitu juga kalau kita dapat melihat uh, pada perkataan ai bi anna bi anna rabba yawma bagaimana Allah SWT menggambarkan uh, bumi ini seperti manusia yang berkata-kata bagaimana bumi ini akan menjadi saksi dan menceritakan uh, semula apa yang telah dilakukan oleh manusia uh, maka sudah tentulah apa yang akan diceritakan oleh bumi itu adalah suatu uh, penyaksian yang sangat dahsyat. Seperti yang kita sebutkan tadilah Tidak ada tempat yang Maksudnya amalan yang kita lakukan Di dunia ini Sudah tentulah berada di dalam Lingkungan bumi ini Maka tidak ada tempat yang kita akan dapat lari Daripada penyaksian bumi Terhadap amalan kita Dan bumi yang kita lihat Ini sebagai bumi yang kaku Yang sepi Rupanya akan menjadi Saksi yang akan menceritakan segala Uh, segala, segala beritanya macam yang kita macam hari ni kita tengok berita bagaimana pemberita menceritakan dengan terperinci uh, segala fakta, segala apa peristiwa yang telah berlaku jadi bayangkanlah bumi ini yang menjadi tempat kita berpijak yang uh, sentiasa kita berada di dalamnya akhirnya menjadi saksi terhadap uh, segala perbuatan kita dan akan menceritakan akan menceritakan semula uh, segala uh, segala apa yang telah kita lakukan di atas muka bumi ini? semoga Allah subhanahu wa ta'ala menindungi kita daripada uh, penyaksian bumi terhadap uh, amalan buruk kita Allah Allah. itu juga pada ayat bi'anna rabbaka au halah jadi kita lihat uh, bumi ini yang menjadi saksi kepada kita ini uh, adalah bumi yang menurut perintah Allah Subhanahu Wataala. Di sini Allah menyebut, menyebut "Yaaum Aidin tuhaddis akbaruhaa bianna Rabbaka ahlaha." Uh, Penyiasian itu datang daripada perintah Allah Subhanahu Wataala yang memerintahkan bumi untuk memberi penyaksian ini adalah Allah Subhanahu Wataala dan bumi ini akan uh, tunduk dan patuh terhadap arahan Allah Subhanahu Wataala maka dia tidak jadi seperti mana uh, mahkamah dunia ini yang kita mungkin kata ada ruang untuk uh, kita uh, kauti ataupun sembang belakang untuk kita uh, dapat melarikan diri menggu menggugurkan kes dan sebagainya uh, dalam pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa sahaja saksi dan uh, bukti yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka ia adalah Uh, pengakhiran pemucak kepada kepada penyaksian tidak ada jalan untuk kita melepaskan diri daripada uh, setiap uh, pendawaan yang dikenalkan kepada kita La ilaha illallah Yaumaih Yaumaih Yaumaih Yaumaih Yaumaih Yaumaih Yaumaih Yaumaih jadi hari kebangkitan ini antara tujuan utama Allah Subhanahu Wataala membangkitkan kita ini untuk kita melihat semula amalan kita, untuk kita melihat semula amalan kita. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wataala nak kita lihat semula amalan kita? Kenapa tidak? Allah SWT memberi sahaja balasan terus Senangkan, ia boleh Allah boleh sahaja Membangkitkan kita dan terus Tidak melalui proses penghakiman itu Terus dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka Ia boleh berlaku Dan tidak ada siapa pun yang boleh menghalang Allah SWT Tetapi Hadi pengadilan ini Memang Allah SWT nak membahirkan Pengadilan Sehingga tidak ada Setiap manusia yang dimasukkan ke dalam syurga ataupun neraka Melainkan melalui proses pengadilan Ditegakkan hujah Sehingga orang yang uh, memasuki syurga maka dia akan mengetahui uh, Di mana tempat duduknya di dalam syurga Allah SWT Maksudnya adakah dia memasuki syurga itu uh, Dengan amalannya ataupun dengan rahmat Allah SWT dan orang yang memasuki neraka Allah SWT itu Dia akan mengetahui bahawasanya Dia memasuki neraka neraka Allah SWT itu Dengan keadilan Memang layak Dan memang patut untuk dia dihukum dengan Dengan hukuman tersebut Setelah ditegakkan hujah Dan diperlihatkan segala Amalannya itu Dipampangkan semua Tidak ada lagi uh, Bantahan Terhadap setiap hukuman yang dikenakan Al-yurau a'amalam ya, Jadi betapa gembiranya orang yang uh, Melihat semula amalan-amalannya itu Yang mungkin dia sendiri pun lupa Apa yang dia telah lakukan Benda-benda kecil yang kadang-kadang kita uh, Tak ingat pun kita pernah buat Ataupun kita tak puasan pun, tak sangka pun Rupanya amalan yang kita buat itu akan uh, Dikira oleh Allah SWT Dan dibalaskan dengan balasan yang baik Kadang-kadang kita buat Begitu juga dengan uh, kejahatan Kadang-kadang kita tak ingat Dan kita tak sangka rupanya Benda yang kita buat itu uh, Menjadi suatu kejahatan Yang dikira oleh Allah SWT Dan dibalas Dengan Dengan uh, uh, Dengan balasan buruk Oleh Allah SWT Jadi uh, Betapa kebiranya orang Yang melihat amalan baiknya Dan betapa sedih dan menesan dan takutnya orang yang melihat melihat semula amalan amalan buruknya itu walaupun uh, sekecil kecilnya. Jadi walaupun uh, uh, perkara yang paling kecil uh, maka akan dibentangkan daripadanya dan diperlihatkan hukumannya apatah lagi perkara-perkara yang lebih lebih besar. Tidaklah dapat tergambarkan uh, kalau orang yang di atas dunia ini telah uh, menyumbang, menginfakkan berjuta-juta harta untuk jalan kebaikan tidaklah dapat kita gambarkan bagaimana balasannya di sisi Allah SWT Itulah juga dengan orang yang telah melakukan kejahatan dengan uh, yang melibatkan jutaan ringgit uh, penyalahgunaan kuasa rasuah uh, pembelian aset-aset uh, haram ataupun menggunakan membelanjakan wang ringgit untuk tujuan-tujuan haram untuk menyekat Islam dan sebagainya untuk menyokong musuh-musuh Islam dan sebagainya tidaklah dapat kita gambarkan apakah bentuk apakah balasannya akan diterima uh, Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan uh, jumlah yang sangat besar itu kalaulah yang sekecil-kecilnya pun akan uh, dinilai dan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala Bismillahirrahmanirrahim Allah sekalian. Uh, Saya kira itulah uh, Sedikit sebanyak yang dapat Kita lihat daripada tafsir ini Memanglah surah ini surah yang Yang ringkas uh, Dimulakan dengan Menggambarkan uh, situasi yang sangat dahsyat Pada hari kiamat uh, Dan Ketengahannya uh, digambarkan bagaimana manusia akan uh, Dibangkitkan Dan uh, bumi yang bergoncang ini akan menjadi uh, Saksi terhadap Amalan-amalan uh, kita dan bagaimana dahsyatnya perhitungan Allah Subhanahu Wataala pada setiap amalan kita, walaupun sekecil kecilnya. Jadi kalau, jadi kita dah tahu Allah Subhanahu Wataala akan menghisap segala amalan kita, maka kita juga perlu uh, menghisap, perlu berkira-kira dengan setiap apa yang akan kita lakukan, walaupun sekecil kecilnya. Kerana kita mengetahui, uh, walaupun sekecil -kecilnya, sekecil kecilnya itu akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, <coughs> jadi antara yang lain juga yang dapat kita uh, ambil daripada uh, surah ini sebagai penutupnya uh, pentingnya untuk kita uh, menanamkan keyakinan menjadi satu rukun dan asas terhadap akidah seorang muslim untuk meyakini tentang kebenaran hari kiamat Hari kebangkitan Dan hari dibalaskan segala uh, Amalan manusia Secara uh, menyeluruh dan sempurna uh, Termasuk juga dalam uh, Keimanan untuk uh, Mempercayai, untuk meyakini apa yang uh, Dikhabarkan di oleh Al-Quran Apabila uh, Al-Quran men, uh, Menyatakan dalam surah az zalzalah ini bahasanya uh, Bumi akan Uh, dijadikan saksi yang akan uh, bertutur dan menceritakan semula segala amalan kita ini termasuk dalam perkara yang baik. Nah, ini mungkin orang yang kita kata yang bersifat materialistik yang hanya menggunakan logik akan dia akan tak boleh terima dia kata Al-Quran ini mengarut lah. tarutlah ni dah sampai kata bumi pun boleh bercakap, nah, mana bumi boleh bercakap nah, memang lah sebab ini termasuk dalam perkara yang yang uh, waib termasuk dengan perkara yang, yang wajib untuk diimani, yang tidak boleh difikirkan oleh logik akal manusia yang terhad uh, di dunia ini ini di luar daripada batasan pemikiran manusia <tuh> uh, seterusnya uh, telah banyak kali kita sebutkan uh, antara pengajaran besar uh, daripada surah ini adalah untuk kita tidak uh, memandang kecil sebarang kebaikan dan tidak memandang remeh uh, sebarang uh, kejahatan ataupun sebarang keburukan kerana semuanya itu ada uh, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang terakhir uh, daripada surah ini apa yang kita dapat adalah uh, menjelaskan uh, menjelaskan kepada kita betapa uh, adilnya Allah Subhanahu wa taala di dalam perhitungan dalam uh, penghisaban ini uh, di mana Uh, tidak ada akan uh, Tidak akan ada Sebarang manusia yang akan Ditalimi oleh Allah Subhanahu SWT Bagaimana boleh berlaku kezaliman Sedangkan benda yang sekecilnya sekecil pun Akan uh, Dihakimi, dinilai Seadil-adilnya dan akan dibalas Dengan Kembalasan yang, yang sepatutnya Yang sewajarnya Jadi inilah apa yang dapat kita kongsikan Dalam surah yang ringkas ini Yang mungkin kita selalu baca tapi kita tidak uh, pernah uh, meneliti maknanya jadi selepas ni setiap kali kita membaca uh, surah ini, akan menjadi peringatan kepada kita uh, kita selalu lupa kita selalu lalai uh, kita selalu alpa uh, senang untuk kita uh, melakukan uh, ataupun mengambil mudah tentang kejahatan-kejahatan uh, kebukan-kebukan -kejahatan, yang biasa kita lakukan jadi setiap kali kita terbaca atau membaca surah ini mengingatkan kita semua untuk kita berhati-hati dengan apa yang kita lakukan uh, selagi mana kita hidup di atas dunia ini untuk kita memanfaatkan setiap saat hayat yang kita miliki ini untuk kita usahakan untuk, untuk dijadikan modal kepada kebaikan dan kita berusaha uh, semampu mungkin untuk kita menjauhkan diri kita uh, daripada sebarang kegelinciran sebarang kejahatan, keburukan uh, Daripada uh, ruang masa yang ada dalam kehidupan kita ini, jadi sekian sekali itu saja dapat saya kongsikan pada malam ini. Semoga ada manfaat dan kebaikan yang untuk kita semua menjadi suatu peringatan untuk diri saya, terutamanya dan juga tuan-tuan uh, dan puan-puan yang mengikuti uh, kuliah kita pada malam ini. Semoga Allah Swt memberikan kita taufik, kekuatan uh, untuk kita terus uh, istiqomah. Menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang baik Memanfaatkan segala ruang Hayat untuk melakukan Kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhkan diri daripada segala Kejahatan Dan seterusnya mendapat Ganjaran yang sewajarnya Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kita mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Untuk memberi kepada kita taufiq taufik petunjuknya untuk kita melakukan Kebaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Semoga Allah untuk mendapat balasan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa pada hari perhitungan dan pengadilan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sesekala itu saja wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa, wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.